Fala, Seki. Vai na cautela, na calma, que tudo dá certo. <tos> Adrenalina meu e dinheiro no bolso. Estilo Robin Hood, apos a fita no bolso. É mais um do que E eu visto as túcias, com cash só de praia aumento só um som um bom na sua metripista ladrão tá na pista o que vai atrás dos zopul disso nem insista teve umas histórias de Brasília sista onde tem mulher um bom back muito rap logo papirá no meio do globo pros moleque shop this up the more essa polícia se enganou a quadrilha no comando da perifita tiros Tudo nosso, atitude, respeito, ho oh, Tudo nosso, dinheiro, passa boy que tá na mão Te espero, que a meia hora no fundão, ho oh, O frego tá doido, Joe, até umas horas Alombra passa, tráfico comemora Quanto mais grana pra mim, pra você Menos ladrar na jaula, menos tiro de pterra Vou a favor de um proceder, vagabundo Nada pra oferecer, vai se correr, ganha o um mundo Raciocínio ligeiro, tudo nosso Só na cautela, na calma, é óbvio la, la, la, la. Na é tudo nosso la, la, la, la. Na, cautela, na calma é tudo nosso Lá, lá, lá. na cautela na calma é óbvio. pode crer mas um dia de sol tudo nosso os moleque no campoão futebol tudo nosso mil grau os carros de malandro para outros correm atividade pesada nunca morre rouando oh, uma vida para os malucos lá descer antes de escurecer agilizar os proced desse da tarde impedido um nos mors só vai merecer assim que a banda toca De calça larga, tênis, boné Eu quero dinheiro viu, o dinheiro me quer Vou fazer que esse perfume de mulher seduz Faço o contrário e nas pedras joga cruz Já viu vagabundo com peso na consciência O homem fala o que quer, mas só Deus dá sentença Lixar os bico só de bico Louco pra me ver desandar no 55. Quer isso? ou de vacilo, já faz tempo doidão Vim pra catar o dinheiro e não me estampa de ladrão Raciocínio ligeiro, tudo nosso Só na cautela, na calma, é óbvio la la nosso lá, lá, lá, lá. na cautela na calma é la nosso lá, lá, lá, lá. na cautela na calma Com os pescos de mor Que pagar pra ver tu traficar na escola Se tô com dinheiro pago um pau Não dá nada se der é pouca coisa Ladrão mostra caro, o 16 tá ali eu lá só de salto louco pra trombar Os cuzão de salto alto Dizendo que se o proceder tá aqui Doze no pente o um pensamento pronto pra invadir Vou para Periferia mar mais pra ser salva-vida Tem que saber nadar e eu não sei Cama aí só no cachorrinho Deixa os pacos passar catos traíra pra mim Dinheiro é fácil, para quem tem cautela Quem sabe distinguir Fred, Grug e Cinderela Armas rosas, o ódio, o amor qual te machuca mais qual te causa mais dor finalmente não foi a falência, pra mim mais dinheiro e menos violência Raciocínio ligeiro, tudo nosso Só na cautela, na calma, é óbvio Lará, larará, la, la, la. na rua é tudo nosso Lará, larará, la, la, la. na cautela, na calma, é óbvio é nosso